З тих висот, де вже все втрачає свої ознаки, а зберігає тільки саму суть. Його, як філософа, тепер цікавили принципи, а не деталі. Я говорила, навіть не глянув на нас з Оксаною, хоч ми сиділи обличчями до нього, а він дивився вдалину, на річку і на небо, думав щось своє і, може, і не чув свого напарника. Тому зовсім несподівано пролунали його слова». А вроді, лічність знакома. А ви ж із зашматківки? З зашматківки, відповів я. І хто ж ви будете, як не секрет, поцікавився дід Петро? Сміян. Федора Сміїна до війни, ви, може, знали? Федора? Федора не знали. Правда ж говорила, Федора ми не знали. Бо Федора і не було, визвався, говорила, Сміян був один, Микола. То мій дід, пояснив я, вмер в голод. Бач, а ми й не знали, зітхнув Гаврило, а коли ж парубкували з Миколою. Правда ж, Петре, парубкували. Ми було з Петром через гору та на лихівку до дівчата. Микола аж на прийшов вдарявся, була там у нього. Казав, уже така дівка, що крий тебе, Боже, сила. Та й сам Микола ж був парубок, о, вже ж і парубок. Я непомітно накрив долонею Оксанині пальчики. Чуєш, мала, який був Микола сміян? А може й онук його не гірше, адже теж Микола. Оксана ледь повела на мене в оком, але ні мови, ні усміху, ні пороху. Сиділася напружено, не знаючи, що я задумав з цією проріздю, а питати при дідах не хотіла. Коли притнули Дніпро і ніч човна човнув по міленні, я випередив діда Петра, роздушись і, підкачавши холоші штанів, стрибнув у воду, сказав «давайте вірьовку». Дід Петро розмотав вірьовку, один кінець прив'язав за кучиток іншої подав мені. «Лямки в нас нема», – сказав він, – «бо ми ж тепер на тяглі не ходимо. Це хіба що восени, як дощі, не нальють прорізь, і з вільного пасажири бродому уже не переберуться». «Та яка тут лямка?» – засміявся я. «Чо він же легший, як тріска?» «Сам пливе, тільки під смикуй». Я пішов понад берегом острова по мілкій воді, Дрібний, мокрий пісок бездонно провалювався в мене під ногами. Він був зрадливо-подлатливий, як злукавлена жінка, і невловимий теж, як жінка. Мені захотілося, щоб Оксана була зі мною, і я покликав. «Оксано, вода божественна, стрибай до мене». Без зайвих намовлянь Оксана скинула босоніжки, для годи зачерпнула долоною води, чи не надто холодна і стрибнула в мої обійми, супроводжувана схвально-філософічним покахикуванням діда Петра і діда Гаврила. Я пішов трохи глибше, поступаючись мілкою водою Оксані. Так ми йшли плече в плече, якийсь час мовчки, тоді вона ледь чутно промовила. «Що ти оце надумав? А хіба що? Чого ми переправляємося аж за прорізь?» А ти і досі не здогадалася, хіба забула те наше місце? Нічого я не забула. Та коли ж то було? Ти кажеш, було? Так не було ж тоді нічого. Ти привела з собою Ольку, і вона все перепаскудила. Вона стає між нами, мов зла недоля. Та вже досить. Сьогодні ми з тобою нарешті будемо самі, без нікого, як Адам і Єва. Бачиш, яка тут пустеля? Води, піски, береги, небеса, весь світ довколишній тільки для нас. Ніде нікого, ніхто не завадить нам з тобою пожити, бодай один-єдиний день тут над водами, на причистих пісках, під цим сонцем серпневим, як в раю. Не казав тобі, а думав, усе це ще в Каховці. Плюнув тоді на свою агростанцію, і не все на світі, а вирішив завести тебе додому, але не в село, не до наших матерів і рідних людей, а саме в оцю пустелю, де ми будемо самі, без нікого, на цих білих пісках –